Danmark er kendt for at være en designnation. Vi har Vener, Finn Juhl, Arne Jacobsen, bare for at nævne nogle få. Og design er også det, der kommer til at bryde gadebilledet i København i disse dage, hvor festivalen Free Days of Design løber af stablen. Men hvordan går det egentlig med dansk design? Mit navn er Bate Bille, og i dag i Euro Investor Livsstil tager vi temperaturen på dansk design, sammen med Erik Remmer, chefredaktør på Bo Bedre, og Scandinavian Living. Velkommen til. Tak skal du have. Erik, du er jo kæmpe designentusiast, og det er jeg jo egentlig også selv. Øhm, og du har fulgt med i Three Days of Design helt fra begyndelsen. Øhm, kan du fortælle os ganske kort, hvad det er for en begivenhed? Jamen, det her er faktisk en verdensbegivenhed, vil jeg sige. Fordi det, her er vi ude lige nu med Free Days of Design og konkurrerer med verdens største designbegivenhed, som var i sidste uge yeah. i Milano. Det er instagram Så vi går lige fra Milano til øh, København, dog lidt køligere, kan man så sige, rent yeah. temperaturmæssigt. Ikke? Men, men, øh, men øh, det er de to steder i verden lige nu, som måske konkurrerer, men i virkeligheden også her, hvor tingene sker. Ja. Kan du forklare mig lidt mere, hvordan startede Three Days of Design? Fordi det er jo vokset til, til en kæmpe event. Jeg har lige cyklet gennem København, og det vremler jo med mennesker ja. og designe events i butiksvinduerne. Det startede faktisk ude i det her Pakus 48 ude i Nordhavn, hvor øh, nogle af, godt nok Danmarks store brands plus et øh, italiensk luchaplan og det vil sige Kvadrat og Montana, øh, på det tidspunkt havde etableret sig. Og så lavede man sådan en lille event, vil jeg sige. Og vi var mediepartner på det fra første færd, men vi var ikke ret mange. Og vi diskuterer stadigvæk, om det er 10 år eller 11 år. Og, hvis man tager... og hvor mange var det, det starten med det var en seks. Man diskuterer, at Hansen flyttede også ud, så måske var vi syv, måske var vi otte, men det var, altså en dag og en aften, og måske næste morgen. Sådan er det ikke længere. Og hvor mange er vi oppe på i dag? 200. 200 events? 200. 200 events rundt omkring med talks, med drinks, med morgenmad, med ja, det vil sige natmad, fordi de bliver da garanteret også nogle steder. Byen koger, og det er helt fuldstændig fantastisk, hvad, hvad firmaerne faktisk bruger, er ressourcer på at yeah. gøre sig. Det er sådan ligesom en påfuld konkurrence. Jamen, der, og, er, der er virkelig festivalstemning i byen. For dem, der slet ikke kender Three Days for Design, At noget, alle kan gå rundt og se? Det hvad er det faktisk. Man? Det har været lidt frem og tilbage, om man skulle være en lukket eller en åben. Lige nu er det altså åben, og det betyder, at hvis man har behov for en lille snak eller en, en drink, så gå ind og oplev det, for det er en del af os er selve det at, at se. Design skal, skal jo opleves det skal man, man skal føle det, man skal se det, man skal... Atmosfære er utrolig øh, vigtig Og man kommer også lidt mere bagom, end, altså se menneskerne, se håndværket nogle steder og har indtryk af. Ikke? Det er præcis, og ja. der er simpelthen også nogle steder, hvor man ser en stor blive flettet, eller, ja. eller øh, der kan være en designer, der står og har en, en god øh, fortælling om, hvorfor vedkommende har lavet det sådan, og det er jo også en meget vigtig del. Øh, jeg tror, øh, hvis man skal købe noget nyt, øh, og så vil vil man gerne have en eller anden fortælling med. Ja. Så, hvorfor, hvorfor er det her arrangement så vigtigt for dansk design? Jeg tror, man skal sådan, øh, jeg vil besvare det på en anden måde. Jeg vil sige, hvordan, hvordan sælger vi design i dag? Altså, hvordan, hvordan, skal vi, hvordan skal vi have nyt? Det kan man også diskutere, skal man overhovedet? Skal man ikke bare have genbrug det hele? Eller hvis man skal have nyt, hvordan får man så øh, ny inspiration? Og der øh, kan man jo vælge, og det her, det vil så være, hvis nogen var en et, et, et, et, et møbelforretning eller en, en person, der lever professionelt af at, at, at, at sælge produkter, så kan man vælge, som man kan gøre i Milano, at gå i nogle store, store messehaler. Og det har man jo gjort. Saloner de Mobile består af 22 haler, nogle i tre etager. Det vil tage, jeg kan ikke huske, hvor mange kilometer det er, man vil, hvis man skulle gå igennem dem alle sammen. Så går man fra stand til stand, mm. og det er egentlig sådan set, for, det, for sådan en, en journalist, redaktør som jeg, så er det nemt. Det er nemt at gå ind og sammenligne. Så kan man tage til, sådan en uge senere, så kan man så tage på lossepladsen uden for Milano, og så ligger det hele der. Ja. Og det er jo dejligt bæredygtigt, eller er det? Det er øhm, det jo ikke. Nej, det er, det, det jo så det er også ikke. en af tingene, vi kommer ind på senere, nemlig det er bæredygtigheden. Øh. Men, men det jeg faktisk vil sige, det er en, en, en pointe, og, og som måske også har hjulpet uh, Three Days of Design, for den udvikling, vi har set de her 10 år, går jo mod bæredygtighed. Mm. Og hvis det er noget, vi er god til i, i den her del af verden, det gør vi, vi ikke er helt vores jeg måske en gang imellem falder ned, men, men, men, men vi er bare bedre en man er i Sydeuropa, hvor ja. man godt nok, nu kommer jeg jo lige fra Milano, ja. der taler man om, om bæredygtighed, og man taler om, øh, ja, vi skal også blive bedre til det, vi skal også, og så er der måske et betræk, man har valgt i noget, ja, masser, i ja. noget som har engang været en pladsflaske, men, men, men så er der alligevel resten af ikke bæredygtighed. Så, så det er noget, Dansk Design har su super fokus på, det er bæredygtighed og cirkulær? Ligesom... Jeg synes, man godt kan der er masser og masser og masser, masser at gøre. Men, men pointen er lidt, at en ung designer i dag egentlig ikke bruger ordet bæredygtighed længere, for de tager simpelthen for givet af det, man laver. Ja. De, kunne ikke, de kunne ikke finde på at, at tegne eller, eller komme med en, en prototype på noget, som ikke var bæredygtigt, mm. som ikke kan skilles af, som man ikke kan øh, bytte noget rundt, sådan at det vil kunne... Og, og så god kvalitet, tænker jeg også, så det kan repareres igen. Lige præcis. Ja. Det er, jo, det, er det, det er jo det bedste. Altså. Jamen, det er sådan, jeg selv har det med design. Jeg tænker alt mm. det her, det køber jeg og så var det. Altså, så kan mine børn den engang. Ses, det er det her med den gamle er det Philip? Altså at den næste generation, ikke? Min jo. søn skal også have det eller datter eller hvad ja, det lige sådan. præcis. Ja. Øhm, hvordan går det med dansk design efter Corona? Jamen, det jeg er... har hørt, der var en der sagde, det har boomet under Corona'en for alle har gået rundt derhjemme og kigget på deres vægge og stuer og tænkt der skal ske noget. siger den første måned var vi alle sammen også på det magasin, jeg er. Der gik vi lidt i chok. Men så, så tænkte vi, Nå, jamen, det er jo i virkeligheden virkelig godt. Der er jo selvfølgelig brug for nye skrivebord. Ja. alt skulle jo være hjemme. Og ja. Så fandt man jo ud af, skulle... der blev solgt så sindssygt meget maling, så man så ikke kunne få maling. Ikke? Og så var lyset måske også et problem, det fandt vi jo også ud af den første vinter, at det var jo ikke sådan, som vi troede egentlig, vi havde det. Mm. I hvert fald, når man er så meget derhjemme, yeah. så, så bliver det jo sådan. Og så var der en anden, en anden sådan trend, som, jo, som jeg havde nu forudset og sagt til nogle danske firmaer, for nu lavede nogle, nogle møbler til udrummet. Altså til terrasser og så videre, for det bliver ja. den næste store trend, at man kan jo tale om klimaforandringer, men vi kommer til at være lidt mere ude. Ja. Og det var jo så den næste, der var udsolgt. Det var, det var, det var udmøbler. Ja. Der var simpelthen folk kunne ikke det. Så var der også problemer med frø. Så var der fordi det var også nu skulle vi også have vores egen vores grøntsager. Og, og det kan man så meget sige. Det er så, det, det er nok den trend, der fortsætter nu. Med ja, fordi ja. fordi alt er blevet så sindssygt dyrt, og derfor mm. vil det være en. Det, vi kommer til at selvproducere. Mere. Så der, på dans eller på design siden er der fokus på udlyde simpelthen. Ja, Var det, det Hater, der uh, lanceret noget i går, så jeg. Jeg var til en middag i går hos hæs ja. i det mest fabelagtige hus. Det som... smukkeste have, <coughs> møbler, yeah. tror jeg. Ja, det er ja. jo rigtig, rigtig fint. Ja. Og det, for mig var det super interessant, fordi det var ham, der startede at bo Bedres hus, vi var i, Nå. som nu Hays har. Ja. Jeg ved ikke, om der er en god historie af det, men jeg synes jo, det var en knaldgod historie. Og et hus helt ud til sådan i fire etager, og som siger noget om, hvad free days også er. Ja. Det er et, altså det, man, man åbner døre, man... Ja, for det er modsat Milano, man kommer rundt til de ja. små steder, personlige hjem nogle gange. Det er så personligt, og det er jo det, jeg tror også, vi er gode til. Danskerne er jo egentlig ikke, vi er jo sådan lidt reserveret. Det får vi jo tit at vide. Mm. Sådan, at der sker et eller andet også, tror jeg. Altså, vi åbner dørene. Ja, det gør vi lidt mere. Vi skal lige forbi en af de designer, som faktisk udstiller i løbet af three days of design. Øh, min kollega Sine Terp har talt med Helle Mardal, som jo laver, synes jeg, et fantastisk smukt og farverige glaskunst. Og hun siger sådan her om arrangementet. Jeg startede med at udstille mine første lamper, glaslamper i 2017. Ja, og så har jeg været med i Under 3 Days of Design lige siden. For os så er det jo det danske event, vi ligesom stiler imod i løbet af året. Og det er arrangeringen af nye ny kollektion og nye farver og specielt lige nu, så er det vigtigt for os, fordi vi lige er flyttet ind i et større showroom. Det er faktisk rigtig stort for os, og vi præsenterer det for første gang. Og så er det jo, at vi også kører meget på vores sociale medier i forhold til at kun tænke three days of design. Jeg vil også sige, at der flere og flere, der kommer til, og der kommer mere og mere opmærksomhed på Three Days of Design, også worldwide. Ja, kender du hele Mardals univers? Ja, det gør jeg. Absolut. Og ja. jeg vil sige, nu har jeg faktisk ikke nået at komme forbi hendes showroom endnu, men det gør jeg her i eftermiddag. Mm. Og øh, hvis der er et hun er i hvert fald en af dem, der lever op til øh, årets titel, Playfulness. Ja, yeah, Fordi hun leger virkelig med, med tingene, og det ligger jo også i tid. Altså, øh, farver er en vigtig del af 2022-historien om, hvordan vi... Og det ser vi jo også i, øh, i historien, når der er sådan en øh, krise. Så, så kan vi... Øh, nu kan lytterne jo ikke se mig, men jeg har en lyserød jakke på. Yeah. Og det, øh, det er faktisk et udtryk for, at det er krisetid. Altså. Jamen jeg tænker også, nu var jeg lige tilbage, både med min teaterhistorie og kunsthistorie, sige, at der kommer jo altid reaktioner, der har været så mange regler og restriktioner, og vi har været sådan båndlagt med alt, hvad vi har mm. lyst til. Mm. Så er det her en, en reaktion, vi har lyst til at lege og frigøre os og... Jeg tror, det er naturligt, vi kan ikke, altså hjernen kan ikke, på et tidspunkt skal gøre noget andet, mm. end at tænke netop på krig, det er en helt naturlig, ja. Øh, ja. så ja. Så det er årets titel, og den synes mm. jeg, hun kommer, altså den, det er virkelig Helles Univers, kan man sige. Øhm, Free Dave's design, det starter i dag, og det slutter på fredag, og... Øhm, det er jo, som vi talte om tidligere. Det er jo vokset for at være ti designer, måske ti designer til, til 200 events. Øhm, og hvis man slet ikke kender noget til designverdenen, og går ind og kigger, så er det jo en jungle det her. Er der noget, som du kunne anbefale, hvad, hvad du skal rundt og se? Altså både var jeg faktisk bør se det meste, men øh, jeg vil, hvis det var, hvis jeg var helt nybegynder, og så ville jeg begynde i brødkage. Rødgade ja. er hovedgaden, øh, hvor der er flest udstillere. Der er der er to øh, steder, øh, hvor der er mange udstillere. Det er Otfælle og Målkes Palæ, som har... Øh, ja, med det ene sted har det vel nogle 15 øh, udstillere, og det andet, øh, som jeg heller ikke har set endnu, øh, er der 10-12 stykker. Men ellers er der øh, Karl Hansen øh, og Søn, som har... Øh, det er noget, jeg lige her til morgen. To øh, nyheder, som jeg synes er... Super interessant. Det, det synes jeg nemlig også. Og ja. det vil jeg rigtig gerne. Du ved mere om den jeg gør. Jamen yep. det som jeg synes er. Nu synes jeg, at Karl Hansen og Søn er jo en af vores hedderkronede firmaer. Det er jo et fynsk super. y findes af i millioner. Øh, og og øh, øh, har lige også på Milano, var Els Crawfords nye farver blev præsenteret, og de er også med her. Men her er der faktisk to nye øh, stole, øh, eller en ny, en ny stol og en, en serie. Det ene knytter sig til øh, musikstedet Vega i mm. København. Det er en stol, som, øh, som nu bliver relanceret. Og det andet øh, knytter sig som en, også til et musiksted, nemlig det gamle radiohus som jo øh, Wilhelm Laursen i sin tid øh, designede simpelthen fra altså fra kælder til loft alt er designet i det hus. Og hvis man, det er historisk historisk ja. et vidunderligt for en designinteresseret er det virkelig et vidunderligt sted at, be, ja. at besøge. Lige fra man kommer ind og ser noget, man ikke kan finde mere, nemlig grønlandsk marmor, som er på den væg, der er der. Og hvordan ser grønlandsk marmor? Jamen, det er sådan helt... Det er en anden grøn farve, vil jeg sige. Okay. Øh, øh, en, øh, en, den, en, man ser det, nu. det man ser nu. Ja. Hvad skal jeg sige? Ja. Øh, det er bare vidunderligt, ja. men man kan ikke få det. Så der, der er ikke noget at gøre. Jeg har spurgt lige, på Jeg talte med arkitekterne her til morgen, og de siger, at det kan man... Det findes ikke, men det kan være, at man skal forestå Grønlænder og for prøve at se, om der er... Men, men whatever. Det er en ny bænker, en ny og en ny sofa. Og det, som jeg synes, det er jo en relancering. Det er jo nogen, der siger, at dansk design er det ikke bare nogle gamle klassikere og sådan noget. Det er det også. Og her er det jo en relancering, men hvor det ikke er en en-til-en relancering. Man, man, man prøver at sætte den ind i tid. Det vil sige, at sofaen har fået et, lidt, et vrid. Altså, så du sidder faktisk bedre i den end gang. Så man har man taget et greb på det, ligesom løftet det ja, op til 22. Ja. Og hvor den gamle, der sad du mere ret op. Ikke? Okay. Og hvor... Øh, hvor her, der får du lidt mere sådan, comfort. Altså, okay. man er mere komfortabel. Ja. En bænk, som vist nok findes i en 10-meters udgave, som så er lade sådan, at vi også kunne forestille os at have den i vores hjem, mm. i helt lys, lys leder, som man jo godt ved, hvis man har fået nye koperbukser ikke skal sætte sig i, men eller være ude i regn, eller, eller sådan noget. spise pizza. Eller spise pizza, eller sådan noget. Men hvor er det lækkert. Altså, ja. det står simpelthen så. For. Det er smukt. Ja, det er smukt. Så der er sådan, hvad kan man sige, jeg synes, det er faktisk ret genialt, lavet af Karl Hansen, at tage fra to musikverdener, og ja. tage et, et, et, noget design, som nu kommer ud i nogle nye udgaver. Det er meget fint lavet. Det ja. synes jeg. Så kan man bevæge sig længere ned af Bredegade, og der er der jo så hele Mardal, for eksempel. Jamen jeg der, tænker, at hvis vi skal prøve... lige hører nemlig et lille til okay. klip fra, hvad der sker i Bredegade, og så kommer vi tilbage til øhm, Helle Mardal. Hun siger, hvad de designinteresserede kan opleve inde hos hende. Det starter onsdag. Um, er det den 15.? Jeg kan ikke engang huske det. 15. til den 17. Og der har vi en pressebus, der kommer forbi os. Vi har, hvor vi serverer lidt. Og så har vi også torsdag, hvor vi også har en anden bus, der kommer. Og det er jo en Three Days of Design bus, der ligesom kommer og besøger os. Um, og så ellers har vi åben for public simpelthen. Og lidt drinks så man kan få slukket tørsten hos Helle øh, Mardal Studios i Bredgade. Prøv at fortæl mig, hvad skal du mere rundt og se? Jamen, jeg vil lige gøre Bredgade lige helt færdig, fordi ja. jeg vil lige gøre opmærksom på, at vores museum, Designmuseet, Danmarks ja. Designmuseum, var jeg til åbning med Kronprinsen i går, hvor vi faktisk ikke var ret mange, men jeg var så en af de første, vi fik lov til at komme rundt. Og det vil jeg bare sige, det skal man. Altså, det er vidunderligt, at der nu efter to år, tænk så, vores museum har været lukket i to år, er alle, altså udover over at rammerne er blevet der er blevet lagt en varme i gulvene, øh, men man har øh, genbrugt øh, de meget meget smukke sten, som, mm. som det her gamle hospital øh, ja. øh, og kronprinsen fortalte mig morsomt omkring det her med at bo i gamle rammer og prøve at få noget moderne ind. Ja. Og det var meget det var meget rigtigt øh, synes jeg og, øh, og øh, direktøren øh, Anne Louise havde et, et øh, har jo sådan et et, et vidunderligt øh, citat, at øh, arkitektur er er frosen musik, mm -hmm. og så kan man stille spørgsmålet, hvad er design? Er det så levende musik? Ja. Og det tror jeg nok måske, det er i hvert fald den måde, man skal opleve det på. Ja. Man skal ligesom have mulighed for at... For man skaber se. liv inden for rammerne. Ja. ja. Så det, ja, det var sådan en god, synes jeg, pointe på pointe på hendes tale, og ja. på noget, som er noget helt særligt. Og så skal man gå i nu er du jo skuespiller, mm -hmm. så det, det må jo være frygteligt, at går ikke findes, men yeah. jeg kan så sige, at nu er der jo sådan en udstilling af Fritansen, yeah. hvor man med en kran, har løftet en pavillon ind i den gamle gård, som jo er helt vidunderlig. så det kender du. Yeah. Og, og der, der kan man så opleve i 150 år, for det er 150 år siden Fritansen begyndte. Og der har man både selvfølgelig nogle af de, de klassikere, vi kender, men også nye objekter, og der skal jeg sidde til middag i aften, så det glæder jeg mm. mig sindssygt meget til. Og der er noget historisk fantastisk i, at man har rammerne mm. rundt omkring. Man går hele vejen rundt i museet, og så er der inde i nu en pavillon, som selvfølgelig kan, det er Henrik Larsen arkitekt, der har lavet den, ja. som selvfølgelig kan skilles fuldstændig ad og, og, og, og sættes op en anden sted. Og det er jo sådan, det er sådan værden lige nu. Ikke? og cirkulær ja. økonomi. ja. ja. Øhm spørger om ja. andre steder, for det vil ja. sige, kongens som er et sted, jo er de her gamle. Øh, øh, rytterstatuer osv., mm. der er der en kæmpe udstilling også med også masser af brands. Det, vil jeg virkelig, det er jo ikke noget med et sted, man ellers sådan lige kommer forbi. Det er, det er statisk og fuldstændig... Og hvor ligger det henne? Det ligger oppe ved, på den anden side af Christiansborg. Lige ja. der ved Christiansborg. Og er er hvad en de hvad er det for nogle brands, der er der? <clears throat> det er lige fra uh, Taket, som jeg skal forbi, hvor jeg skal bedømme. Det en af de fire, som vi har vurderet, har øh, nogle af de flotteste udstillinger til... Hvem er det mere? Ja, der er masser. Der er, jeg tror der er 20. Nu siger eller. du bedømt. Det skal ja. jeg lige dykke ja. lidt mere ned ja. i, fordi du fortalte mig, at du skal faktisk være dommer ja. i dag, og ja. hvad, hvad er det, I skal Vi dømme, skal eller? bedømme fire finalister øh, for at have gjort sig mest umiddel, måske, eller gjort noget mest spektakulært. Ja. Frit Hansen er en af dem. Ja. En anden er øh, Please Wait to Be Seated i Frederiksgade, som bestemt også er besøg værd ja. hele Huset der er, ja. er der er, er sprydler ja. øh, lige fra. Nej, øh, <coughs> ja det er der. Jo, jo, jo der påbægt, det er rigtigt. Ja. Og karakterer, som jo er et dansk firma, der blev solgt til Casina, og som jo nu øh, altså virkelig har nogle af de bedste, øh, sådan også jam, klassiske. Øh, Øh, design til øh, Geo Jensen, som har en, øh, en flot udstilling. Ja. Tror, jeg, tror vi? Tror vi? Du må jo se. Og så der er Kat, som er noget helt andet. Så der jo, skal du være dommer i dag. skal vi prøve. Jeg kring. ved, du har ret travlt, faktisk mm. i, faktisk i de her dage her, og mm. du sagde, jeg skulle være rigtig rigtig glad for, at ja. du lige nåede forbi, og det, det er jeg ja, virkelig det er så vidt, også. Det er så øhm, mm. Hvordan går det med dansk design i udlandet? Jamen øh, dansk design, øh, man kan jo se på hvem, hvem er blevet opkøbt øh, igennem de senere år. Hvem er øh, det er jo altså hey og Gubi og mm. jamen, der er en hel liste af, af danske firmaer, der nu er internationale. Og ja. det, det er jo et Som udtryk opkøbt for at internationale ja. investorer. Så der er penge i dansk design. Det ja. kan man godt til sig at sige. Og når vi taler om de her store øh, designationer, så er der vel tre. Italien, Danmark og Japan. Ja. Og Japan og dansk design minder ikke om hinanden, men dog har nok en større familiær. Derfor vil så nogen som Finn Jul som også har et fantastisk showroom her i jeg kan godt forstå, at japanerne synes, for det er så forfinet i, ned, i ned, altså virkelig i detaljen. Det er sådan den typiske nordisk design, som er meget stilfint og enkel. Enkel og fint, men så også med en lille raffineret. Jeg ja. er ligesom, at det kan være det træ, man bruger, men det er, det er to die for mig, næsten at ja. sige. Øhm, så den, øh, der er ved her altid en konkurrence mellem de her. Modsat, men, men, men der er også masser af samarbejder. Yeah. Og det er det, jeg synes er det, det er spændende ved Freedays ved over de her 10-11 år, år. Det er, at der er samarbejder. Altså, vi har et, øh, en af vores allerbedste designduo, Gamfartesi, er en italien og en dansker. De mm. er gift, yeah. men de er, de er top, måske top fem i verden yeah. altså af designer. Og, men de er fra to kulturer. Jamen, det synes og jeg der, også er interessant Og, ting, og det, ja. det er den vej, det går Når vi taler om dansk design, så vil nu være, vi skal ikke være så nationalt. Altså, det skal ikke være. Øh, jo, vi må gerne øh, hejs et flag og sådan noget. Men, men vi bruger jo hinanden Altså, den afgåben ja, ja. ja, det. Er det. Altså, og vi, vi så skal man Så synes du i virkeligheden væk fra det typiske nordiske design, man så, især sådan midt century? Nej, det tror jeg sådan set ikke. Der ligger en masse værdi i, når vi taler bæredygtighed, så vil jeg jo hellere købe en stol, som jeg ved holder mm. et, altså en generation. En livsstil, eller, ja. eller, men, men jeg vil sige, at øh, dansk design handler selvfølgelig om nogle enkelte objekter, men lige nu handler det for mig mere om den livsstil, vi har. Det vil sige, den atmosfære, vi vi, vi bygger et rum op omkring. Altså, ja. jeg vil hellere være et rum, der har en god akustik, for eksempel. Ja. Eller et sundt rum, ja. der har brugt noget ordentlig maling. Et, et personligt rum. Et, ja, jeg kan bedst lige sidde omkring et rundt spisebord. Hvorfor ja. det? Jamen, fordi det giver en bedre samtale. Så du ser faktisk på det holistiske? Ja, det gør jeg virkelig. Ja. Og det synes jeg, det betyder jo ikke, at stolen ikke skal være rigtig. Mm. Stolen skal i min op. Sådan som jeg har erfaret det, så skal den have armlægen. Ja. En armlæn giver en tryghed, når du sidder omkring et bord. Det er sådan en, en helt generel ting, som jeg synes, nogen glemmer, måske når de køber noget nyt, men det, det er sådan en vigtig... vigtig men det er også vigtig. en erfaring, tænker mm. jeg. Ja. Altså, mm. øhm, men det vil sige, at man bevæger sig mere hen mod det holistiske. Altså, der skal være ja. design, men det skal også... Ligesom... Nyt design skal tænkes ind i en sammenhæng, hvor det kan højne livsstilen. Ja. Hvad er det gode liv? Det er ja. det, jeg synes, vi alle sammen skal stille os selv spørgsmålet. Det er ikke sikkert, at det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe sofa til 250.000. Det kan også godt være, det er det. Ja, ja. Øhm, hvad, hvad, hvad sker der? Hvem er der nye designer? Og en retning? Det var jeg lidt inde på før, men hvor, altså, er der nye designer, som du synes, vi skal have fokus på? Jeg vil ikke sige sådan helt, at de, de har en, selvfølgelig en anden liste af unge. Vi laver vores award hvert år, øh, øh, Dansk Design Award, øh, hvor vi øh, altid vælger fem talenter ud, øh, og der kommer mange kvinder, vil jeg sige. Ja. Det er dejligt, øh, fordi det det giver en mere lejende, let, synes jeg, sådan... Øh, øh, ja, der kommer nogle nye øh, møbler der. Jeg vil ikke sige nogle navne, som sagt, nej, nej, men, nej, men, nej. Men, men, men, men jeg er egentlig optimistisk omkring den del. Det er jo sådan, at de her unge designer, de har jo de her skygger for de her, øh, især gamle mænd øh, fra 60'erne, og, øh, og de er bare dybe, de her skygger. Det må jeg jo også erkende, det er det, for der kommer relanceringer hele tiden. Øhm, men der er jo ikke andet at sige, at man skal jo bare prøve. Altså. Og det, som nogen kan, det er jo ligesom at arbejde med nye materialer. Mm. Og det synes jeg er spændende. Altså det vil for eksempel sige, en øh, arkitekt, som jeg beundrer, eller designer, er en, som... Man kan jo ikke kalde ham ung længere, for han er jo 40 eller sådan noget, men, men David Thulstrup, som sidste år til Three Days øh, lancerede sådan et øh, projekt med øh, søgræs, Ja. fra Læsø. Det var i Stor Strandstred, faktisk udstillingen var. Tang, altså tang som, ja. som man jo brugte på, på husene på Læsø, de her traditionelle tage, og hvor det vil du sikkert godt kunne lide, det her bag dem, ja. men at når mændene lagde det, så holdt de i sådan 35 år, når kvinderne lagde det, så var det 250 år. Er det er ikke Søren, fantastisk, de var det? Ikke, det var mere Det mere og mere ja. detaljeret, ikke? Ja. Men det vil sige, det er igen, altså tendenserne i, i dansk design, det, det er hen mod det, kan man sige, mm. det, skal være, altså, det skal have en funktion, det skal ja. være holistisk. Ja. Og men naturen? Men med ja. naturen, hvad naturen mm. kan, og jeg var bare, pointen var i, og den glemte jeg, ja. at da jeg så var på milano så er der en af de store engelske designer, Tom Dixon, som så viser et billede af søgræs eller tang fra Læsø, fordi det har jo stort saltindhold, og derfor er det antibakterielt hvis det ja. hedder det. Og, øh, og så, så der er nogle... Altså, vi har... Vi peger på nogle nye ting tit, synes jeg, under Freedays. Der kommer sådan nogle projekter, hvor man siger, nå, det, kan man bruge det materiale på den måde? Og hele Recycle, hele det her med at bruge for eksempel fiskenet ja. til et er en ny stol vores hvad hedder det? Novelas, tror jeg det hedder, og som, hvor benene er lavet af orange fiskenet, og toppen er lavet af flasker fra Carlsberg. Okay, så der er virkelig super fokus på bæredygtighed. Og det er det, vi skal blive ved med. Og... Ja. Det skal bare også være noget, der ser lækkert ud. Og ja. det gjorde det ikke for to år siden. Altså, der var for mange ting, der ligner sådan noget. Altså, så hjem, det, det jeg med ligesom Ja, men det er en proces, jeg tror, for at få materialet til at blive noget, som øh, både du og jeg vil have omkring vores mm. bord, så skal der en forfinelse til, at det, men det er jo den rigtige måde at udvikle på, tror jeg. Ja. Øh, så... Så jeg er egentlig ret optimistisk med det. Men, øhm. Jeg synes, det lyder superspændende, og helt klart noget, som jeg interesserer mig rigtig, rigtig meget for, at der skal fokus på bæredygtighed. Øhm, her til sidst. Øhm, hvad ønsker du dig selv? Hvad, hvad er på din ønskeliste? Hvad er dit næste køb? Jeg blev faktisk inspireret ved mit første møde her i morges, hvor jeg var hos Montana, som også lever op til det her playfulness-tema med et showroom i Bredegade, som er virkelig favorit, altså, og, øh, og jeg, øh, jeg er selv ved at flytte fra en lejlighed, og derfor... Øh, og jeg, der er nogle bøger, som jeg har pakket ned alt for længe, som nu skal frem. Så det er simpelthen en reol, og det bliver nok en, en, en, en af de nye, der, er sådan, der hedder, hedder No Free, som er en, en montanreol, Så det bliver sådan en helt meget praktisk ting, som bøgerne sådan, skal frem. Og... Det er jeg helt enig i. Især hvis man er sådan nogen, der har mange fotobøger, tænker jeg, så skal de frem, så man kan se dem. Jeg mm -hmm. mig tusind tak, fordi du havde tid til at komme forbi. Jeg ved, du, som jeg sagde før, du er rigtig travlt, og du skal skynde dig videre nu. Men tusind tak, det var så spændende at høre. Jeg vil sige tak til journalist Sine Terp og Clara Maria Andersen og i Teknikken i dag, det var Jens Marot. Tusind tak. Tak.